Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Idag är det lördagen den 9 januari 2010, klockan har passerat 14.00. Det här programmet kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 14 januari klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och är med i studion idag så finns även David Lång. Ja. Jag tänkte börja med ett inslag som jag hörde i P1 i torsdags. Så här under valåret så kommer ju radions samhällsprogram självfallet att ha tyngdpunkten lagd på valrörelsen. Och Sverigedemokraterna har ju sen några månader i opinionsmätningarna allt som oftast haft en vågmästarposition mellan allianspartierna och de rödgröna partierna. Och min förhoppning och tro är att det kommer att förbli så fortsättningsvis. Ja, åtminstone då stormen kring alliansregeringens märkliga, minst sagt, hantering av att och hur man ska få långtidssjuka i arbete lagt sig. Och det gör ju att det, det blir säkert intressant för Sveriges Radio och våra andra förment objektiva medier att vinklat behandla vårt parti för att försöka minska våra framgångar i valet. Ja, I torsdags fick då den vänsterextrema journalisten och författaren Lena Sundström utrymme i P1 Morgon i ett sju minuters inslag. Och det är hon som har skrivit boken Världens lyckligaste folk. Jag har inte läst boken men den försöker tydligen ge svar på hur Dansk Folkeparti lyckades bli Danmarks tredje största parti och hur deras inställning till invandrarna påverkat danskarna. Sen har vi frågan från programledaren om man kan dra en parallell mellan Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna. Så svarade hon, det kan man absolut. Det som är intressant framförallt när att tittar på Danmark är att de på många sätt ligger cirka tio år före oss i tiden. Då säger de så här, de fick in ett främlingsfientligt parti i sin riksdag. Folketinget 2001 och jag tycker genom att använda ordet främlingsfientligt så har den liksom placerat sig i en folla ja och då kan man titta på hur det här har påverkat Danmark, landet, politikerna medierna och så vidare idag är de alltså Dansk Folkeparti och Sverigedemokraterna ganska lika på många sätt säger de också på frågan om de inte skiljer sig åt när det gäller retoriken så svarade Lena Sönström faktiskt med ett fniss. Att i retoriken är det faktiskt så att Sverigedemokraterna är mildare än Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti kommer med mycket starkare uttalanden när det handlar om hur man pratar om invandrare. Muslimer framförallt säger de. Sen tog hon upp att 1988 så stod alla etablerade partier från vänster till höger- upp för en gemensam linje Ni kommer aldrig att bli rumsrena Ni kommer aldrig att få någon makt över Danmark Sedan dess har de blivit rumsrena Och fått makt över Danmark Hon menar att därför är det mycket lättare För dem, det vill säga Dansk Folkeparti Att komma med starkare uttalanden idag Hon tog upp att då det gäller Sverigedemokraterna Och nämnde då Jimmy Åkesson Artikeln i Aftonbladet i höstas Så väcker det enorma reaktioner vi i Sverige alltså har inte vant oss vid den här typen av retorik på samma sätt som man gjort i Danmark. Ja, David, har du någonting så här långt? Ja, jag tycker bara att det verkar lovande för oss. De konstaterar ju att Danmark har gått före och vi är på väg att gå i samma riktning och att vi troligtvis också kommer att kunna påverka politiken före eller senare oavsett vad våra motståndare säger idag. Ja, precis. Det är lika viktigt för oss att vi kommer in i riksdagen. För egen del som att påverka de andra partierna i så att säga, vår riktning. Men nu försöker hon trösta sig lite här. För hon får nämligen frågan. Hur troligt är det att Sverige gör samma resa som Danmark? Ja, det är det som är så intressant. Vi har möjligheten att påverka det fortfarande. Så det beror väldigt mycket på hur medierna hanterar det här. Hur de etablerade partierna hanterar det. Och hur opinionen kommer att påverkas av att man ser att det går framåt för Sverigedemokraterna. Sen får hon frågan, finns det andra exempel på hur retoriken eller tonen i den svenska debatten har förändrats de senaste åren? Och så säger jag så här, under hösten har vi sett olika typer av inslag, Sverigedemokraternas framgångar. Men också hur det påverkar oss andra att vi plötsligt börjar prata om att ska man inte få säga vad man tycker? Och är det här inte problem som vi kanske måste ta på allvar? Och är vi inte lite för politiskt korrekta? Och också att det blev en jättestor debatt i höstas om att Aftonbladet stoppade Estes annonser, ett generellt stopp. Det var helt självklart 2002. Då stoppade både Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Expressen alla annonser om Sverigedemokraterna. Och då var det ju inget konstigt. Och det här beror ju inte på, säger hon då, att Estes förändrat sig eller att yttrandefriheten förändrat sig. Utan det handlar om att vår syn på Sverigedemokraterna har förändrat sig. Vi har glidit, säger hon. Du var också tidigare inne på att i Danmark har etablerade partier tagit över en främlingsfientlig retorik i och med att Dansk Folkeparti fått mer utrymme. Ser du liknande utveckling i Sverige? Ja, säger hon. Främlingsfientlighet är inget typiskt danskt. Det är något och där fnissar hon märkbart typiskt mänskligt. Och det är klart att alla de här tendenserna har vi också i Sverige. Partier som vill regera till vilket pris som helst Folk som slutar reagera. Medier som vill provocera. Det är ingen skillnad där. Och det är väldigt viktigt hur de etablerade partierna hanterar det. För det är där makten fortfarande finns. Sen kommer man i programmet in på mohammed och det här modförsöket får man väl kalla det på en av tecknarna. Och avslutningsvis så fick Lena Sundsten frågan. Tror du att Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen i höst? Och så svaret blev... Nej, och där snissar hon igen och ännu mer osäker än tidigare. Jag tror faktiskt att vi kan vända den här utvecklingen och att det är viktigt att vara optimistisk och att vi har faktiskt makt att påverka hur det här ska sluta. Och där vill jag poängtera igen. Hon säger faktiskt att vi har faktiskt makt och då är det ju medias makt och förtalskampanj och så vidare och så vidare som man har försökt med tidigare. Men det har inte gått tidigare så vi får hoppas att det inte går nu heller då. Nej, hon vill väl upprätthålla någon slags sken av att de har, att det fortfarande finns en möjlighet att hålla oss utanför riksdagen Men jag tycker att allting pekar på att vi faktiskt tar oss in Ja, så långt alltså Sveriges Radio Jag ska bara avsluta det här innan pausmusiken med några rader från Aftonbladet En artikel där också Lena Sönström kommer till tals Den var publicerad strax före jul Jag tar några rader här En annan ljuspunkt under hösten har varit att Folkpartiets landsmöte röstar ner ledningens förslag om medborgarkurser för invandrare. Efter de medborgarkurser framförallt behövs Sverigedemokrater och Vällingebor, skriver hon. Hon skriver vidare. Det har varit en mörk höst med framgångar för Sverigedemokraterna och ett försiktigt tassande kring deras frågor. Och så ska jag ta en mening till. Människor i Sverige satt och upprördes över att dessa, och så citattecken, ensamkommande flyktingbarn kallades för barn. Ja, det är väl egentligen inte så konstigt när det inte är frågan om barn utan ungdomar i de övre tonåren. Ja, då är det ju dags för pausmusik. Och det är ju så att den 8 januari 1935, alltså för 75 år sedan, så föddes Elvis Presley. Och vi ska därför i dagens musikinslag hylla honom med enbart Elvis-låtar. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, det var Don't Be Cruel med Elvis och det var ju en kort låt som det oftast var så här i början på djupbokstiden. Då gällde ju att Fiverna skulle spela in så mycket slantar som möjligt. Men det är faktiskt de här äldre låtarna jag tycker bäst om så att det får bli några fler låtar istället, var och en lite kortare. Nu tänkte jag att vi skulle titta på de lokala hemsidorna. Det ser vi kan konstatera att de har förändrats och jag tycker själv till det bättre- Åtminstone när jag tittar på en hemsida, hemsidan för Äste Stockholms län. Det gjorde jag igår. Och för att komma in där så kan man exempelvis gå in på partiets hemsida www.svennokraterna.se och sen klickar man på vårt parti står det. Då kommer man fram till nästa, där står en, kan man hitta en Sverigekarta och då klickar man på den. Och sen så kommer man fram till när man klickar på något som heter distrikt. Där kommer bland annat Stockholms län upp. Stockholms stad är ju numera eget distrikt så de finns på en annan rad. Men övriga kommuner i länet tillhör distriktet Stockholms län. Och när jag kom in på den hemsidan så fanns det en hel del intressant. Jag tänkte att jag skulle börja med statistik från kyrkovalet som jag inte har sett tidigare. Och jag antar då att de här siffrorna avser valet till kyrkomötet. Och jag tänkte ta och nämna de församlingar i Stockholms län där vi kom över 4% av rösterna. Jag tänkte börja med de församlingar där det åtminstone var tusen personer som, som röstade totalt i församlingen. Och då hittade jag i bokstavsonen Botkyrka församling. Där hade vi 4,59 procent. I första församling som då ligger i stad och vi också fick ett mandat lokalt. Där fick vi 4,82 procent. Sen i Sankt Mikas församling i Huddinge kommun där jag och Lasse Johansson sitter lokalt där fick vi 6,75% I tronsunds församling också i Huddinge kommun där fick vi 4,19% I Vällingby åter till Stockholms stad 4,27% Och i Haninge kommun fick vi 4,6% Österhaninge församling Sen var det som sagt ett antal eh, små församlingar med färre än tusen angivna röster där vi också fick bra procentsiffror och jag tänkte ta dem också En en värmdeförsamling djuremöja nämnde, där fick vi 6,78 och det var tydligen den högsta siffran av alla här Norteljeförsamlingen församlingen ununge fick 4,93 Flemingsbergförsamling det är också Huddinge kommun 6,1% Loveförsamling på Ekerö 6,67 Vi har reala församling Nortelje 4,29 Väddeförsamling också Nortelje 4,03 Och Värmde församling 4,6% De var ju uppe i 800 röstande totalt Så att de låg nära den här tusen Som jag valde ut att nämna Ja Det finns också Annan statistik Bland annat då över utdelat material, flygblad och tidningar. Men eh, tills vidare så finns endast siffror till och med november. Så att eh, jag återkommer med detaljer angående vad som delats i varje kommun. När hela 2009 finns noterat där. Sen har man också möjlighet om man är intresserad att studera de senaste årens verksamhetsberättelser. Och eh, det finns en hel del ytterligare om man då klickar. Det finns på vänstersidan står det kategorier. Där kan man klicka på våra företrädare så får man läsa lite om styrelsen, deras ledamöter, vår politik, kommuner, länkar, verksamhet och artiklar. Och bland de här artiklarna så ska jag bara läsa, det finns gott nytt år inlagt. Och det står så här, vi Elenes styrelse för Sverigemokraterna önskar alla medlemmar och sympatisörer ett gott nytt valår. Vi ser fram emot det roligaste och mest spännande år i hela partiets historia. Aldrig har opinionsmätningarna kommit ens i närheten av de siffror vi det senaste halvåret kom upp till. Sverigedemokraterna nämns nästan dagligen i press och tv. Och både allmänhet och media vet att vi efter valet sitter demokratins finrum, har man skrivit här, som riksdagen ibland benämns. Vi i länets styrelse rikta ett stort och varmt tack till alla medlemmar och sympatisörer som stöttat och hjälpt till i det viktiga politiska arbetet. Ja, om man fortsätter på sidan så, så kan man även komma in och lyssna på Radio SD ja, äldre program sen finns det lite om aktiviteterna under ja, tiden fram till slutet på 2009 jag tänkte också ta jag tror vi nämnde det förra programmet att vi får en väldigt massa nya medlemmar och i måndags var det väl så publicerades på Sveriges hemsida följande. Sverigedemokraterna växer rekordartat. Sveriges medlemsantal slår nya rekord. Vid årsskiftet hade partiet 4094 medlemmar. Vilket är en ökning med 22,5 procent jämfört med antalet medlemmar vid förra årsskiftet. Den 25 februari görs nästa sammanräkning eftersom det är år är valår. Det är då medlemskapet förfaller om man inte valt att förnya det för 2010. Normalt sker denna sammanräkning den 31 mars och då är medlemssamtalet som högst. Den 31 mars 2009 hade partiet 3626 medlemmar vilket var en ökning med 12% sedan 2008. Men redan nu i årsskiftet är alltså medlemsantalet avsevärt högre. Den glädjande utveckling som partiet befinner sig i, särskilt efter Jimmy Åkessons debattartikel i Aftonbladet, såg vi att många ville bli medlemmar i partiet. Och bara ett par dagar inkom 500 medlemsansökningar säger partisekreterare Björn Söder. Det är framförallt i Stockholmsområdet samt i Småland som partiet växer starkt på sista tiden. Men ökningar medlemmar har skett över hela landet. Och det är ju trevligt att läsa att vi ökar bra här i våra trakter. Ja, verkligen. Vi fick en väldigt bra opinionsundersökning i höstas också där vi hade gått framåt starkt i Stockholm. Och det visas nu också bekräftas av den här medlemstillströmningen vi har haft. Ja, du kanske kan ta något lite, David, innan pausmusiken. Ja, jag skulle kunna nämna det att det i korrespondenten har stått, eller korren, som det kallas korren.se, att ett torrmöte som Sverigedemokraterna hade i Linköping i förra året nu får sitt rättsliga efterspel. En 17-årig flicka som kastade ägg på SD-ledaren Jimmy Åkesson åtalas för ofredande. Det var när Sverigedemokraterna höll torgmöte på Lilla torget i Linköping den 20 maj förra året som det snabbt blev stökigt. Mot demonstranter visslade, skrek och störde och polisen tog sammanlagt 18 ungdomar för störande av allmän sammankomst. Och under det här tumultet så tog sig då den här 17-åriga tjejen upp bakom eh, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson och kastade eller tryckte ett ägg på honom. Och Åkesson berättade i ett förhör att han var skärrad. Jag visste... Inte först vad det var som hände. Det kunde lika gärna ha varit en sten eller en kniv, säger Åkesson. Och flickan har i stort erkänt gärningen. Jag ångrar mig, säger hon. Det var en ren impulshandling. Och hon åtalades alltså i måndags för ofredande. Jimmy Åkesson yrkar 12 000 kronor i ersättning för inträffade. Varav 3 000 kronor för reparation av glasögon. 4 000 kronor för skadade kläder. Och 5 000 kronor för kränkningen. Och en... Debattnotis också av Johanna Styr i samma tidning Att åtalet är viktigt ur demokratisk synvinkel Främlingsfientliga åsikter som de Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna basonerar ut på gator och torg ska bemötas med argument Inte med våld eller hot om våld Och hur illa man än tycker om partiet så har medlemmarna samma rättigheter Att offentliggöra sina åsikter som alla andra Åsikts- och yttrandefriheter är runt fundamentalt i en demokrati Just därför är det viktigt att rättsväsendet markerar mot dem som inte respekterar andras åsikter och deras rätt att uttrycka dem. Står alltså i korren.se Och ja, det är ju trevligt att de åtminstone har kommit så pass långt i medieetablissemanget att man erkänner vår rätt att uttrycka våra åsikter. Mm, ja, det var ju trevligt att få läsa det där. Och vi får väl utgå från att de faktiskt blir fälld med tanke på den bevisning som finns. Ja, absolut. Ja, nu är det dags för ytterligare en Elvis-låt bland mina favoriter. Ja, det här är Radio SD. Ja, det var Elvis med It's Now or Never. Nu David, lite Tommy Hanson har vi plockat fram här. Ja, det är nyårskrönikan från den 31 december av Tommy Hanson. Det Han skriver så här, så minns jag SD året 2009. Så är i 2009 års sista självande timmar kan det finnas anledning att minnas det år som gått utan att för den skull underlåta att blicka framåt mot det nya, för vårt parti så viktiga, ja avgörande året 2010. Jag har förmånen att få tillhöra regionföreningen SD Västra Södertörn och bland det absolut första vi gjorde på det nya året... –var att sprida den specialupplaga av sd som Stockholmsregionen, om Stockholmsregionen som vi jobbat med sedan sommaren 2008. Man kan säga att arbetet med en rad texter till denna upplaga blev mitt elddop som skribent inom partiet. Slutresultatet blev mycket lyckat. Det var vid distriktårsmötet för Stockholms län i mars. Jag fick förtroendet att ingå som suppleang i distriktstyrelsen till lika sekreterare– ett förtroende jag försökt leva upp till efter bästa förmåga. Det har varit ett litet sammansvetsat gäng som lätts av den eminente Arnold Boström med Robban Stenqvist som vice. Och gemenskapen inom ramen för detta är något jag gärna tar med mig in på det nya året. Oavsett hur den nya styrelse som ska väljas om ett par månader kommer att se ut. I juli ringde SD-kuridens chefredaktör och ansvarig utgivare, Rickard Jomshoff och frågade om jag kunde tänka mig ställa upp som ny chefredaktör. Främsta anledningen till detta var Rickards stora arbetsbörda inom i politiken Det behövdes inte särskilt stor tankemöda eller tidsutdräkt från min sida innan jag bestämde mig för att tacka ja till erbjudandet. Kontinuiteten bibehölls genom att Rickard kvarstod som ansvarig utgivare. Vid sidan om partiarbetet driver jag även, vilket många av er läsare kanske känner till, en privat blogg som kort och gott heter Tommy Hanssons blogg där jag skriver om en hel del annat förutom Sverigedemokratiska angelägenheter. Jag tillåter mig här ta ut svängarna lite mer än vad jag kan och bör göra som SD-bloggare. När jag nu sneglar på klockan för att inte missa Jan Malmsjös uppläsning från Skansen och hör de smattrande fyrvekerismällarna utanför fönstret Gläder jag mig åt att 2009 varit det år då Sverigedemokraterna på allvar etablerade sig i Sveriges partipolitiska liv. I juni lyckades så partiets första kandidat Sven-Olof Sellström nästan bli invald i Europaparlamentet. I september stärkte Sverigedemokraterna sina aktier på kyrkomötet och andra kyrkliga församlingar runt om i landet. I oktober höll vi landsdagar i Ljungbyhed och skapade, främst genom partiledaren Jimmy Åkessons och partisekreterare Björn Söders vältalighet, svarta rubriker i pressen och mycket uppdragthet i Etermedia. Strax efteråt, då också Jimmy berätts utrymme att i Aftonbladet skriva om det hot den skenande islamiseringen innebär mot Sverige, kunde vi notera all time high 7,2% i Centio Research opinionsmätning. Vad som måste oroa det politiska och massmediala etablissemanget alldeles oerhört är det faktum att det inte spelar så stor roll vad man skriver eller säger om oss. Vi går framåt alldeles oavsett. Frys oss ute. Vi går framåt. Bjud in oss i värmen. Vi går framåt. Skriv ner oss och förtala oss. Vi går framåt. Bemöt oss sakligt. Vi går framåt. Inte för att det sistnämnda alternativet förekommit särskilt ofta, förstås. Så har SD-året 2009 tätt sig ur mitt personliga perspektiv. Mycket ser alltså positivt, till och med mycket positivt ut inför det helt avgörande året 2010. I politiken kan emellertid allt hända och ingenting får tas ut i förskott. Det enda som gäller är att kavla upp fortarmarna, spotta i nävarna och se till att få upp det där rätta draget under galoserna fram till den 19 september 2010. Jag lovar att dra mitt strå till SD-stacken som skribent, debattör, politiker och medmänniska. Det sistnämnda är inte att förglömma. Ingen av oss sverigedemokrater är någon politisk robot och vi kommer garanterat att göra bort oss i en del fall tämligen grundigt. Vi kan inte mer än göra vårt bästa. Sedan får vi se hur långt det räcker. Själv tror jag att det kommer att räcka rätt långt. Låt oss dock inte glömma att vi är medmänniskor. Låt oss inte frestas att i stundens hetta ta all heder och ära av vare sig meningsmotståndare eller våra partivänner. Det sistnämnda icke minst viktigt. Det tror det finnas få saker som drar ner allmänhetens omdöme om ett parti som när inre partistridigheter i den mån de förekommer luftas offentligt. Slutligen vill jag önska alla mina läsare här ett gott slut på 2009 och ett gott nytt herrens år 2010 skriver alltså Tommy Hansson. Ja... Eh, vi kanske faktiskt här redan skulle ta en ytterligare en pausmelodi så att vi kommer över halvtimman här. Och det är en kort sak igen. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja, för den som undrar så brukar jag försöka lägga in en pausmelodi här vid halvtimmen för att kunna vända det referensbandet. Ja, nu ska vi fortsätta faktiskt med Tommy Hansson. Och han har skrivit någonting med rubriken Genialt kronprinsessbesök i Afghanistan. Kronprinsessan Victoria och hennes blivande mål Daniel Wessling besökte i början av januari den svensk-finska styrkan på dess bas i Afghanistan. Besöket fick ampla råbord i Expressen men har på andra håll möts av den vanliga snorkigheten och illviljan när det gäller allt som medlemmar av kungafamiljen företar sig. Enligt tidningen var Victorias och Daniels afghanska visit det bästa initiativet i mannaminne från Kungahusets sida. Och jag böjd att hålla med. Inte för att de kungliga normalt skulle syssla med onyttigheter. Tvärtom kan betydelsen av den goodwill de ger Sverige i olika sammanhang, enligt min mening, knappast överskattas. Dels utgör vår tusenåriga monarki ett representativt och festligt fönster mot omvärlden. Dels stärker den den nationella sammanhållningen i Sverige. I det här fallet visar kungafamiljen därtill att den uppskattar och stöder det viktiga arbetet till värn för demokrati och civilisation som den svenska truppkontingenten utför i det av talibansk terrorplågade Afghanistan, så skriver Tom i sin privata blogg. Här skulle jag vilja citera Peter Larsson i Aftonbladet som är mer i linje med min syn på det här Afghanistan- eventyret. Han skriver så här, insatsen börjar tillfrågasättas av allt fler som insett att Sverige får krig i Afghanistan att man dessutom förlorar och att vi därför borde ta hem trupperna. Ja, det är alltså min personliga uppfattning. Ganska väl stämmer du med det. Men nu åter till Tommy. Han skriver så här. Enligt Örselöjtnant Wallerfält var Victorias och Daniels besök bra för moralen vilket inte är svårt att föreställa sig. Det tillhör ju också gammal god tradition att bemärkta svenskar besöker trupper i fält för just detta ändamål. Kronprinsessan ska likes ha visat sig mycket kunnig och insatt i militära ting i allmänhet och läget i Afghanistan i synnerhet. På plats fick hon även prova på att framföra stridsfordon. I sin samvaro med sjukvårdspersonal, skyttesoldater och ammunitionsröjare blev hon informerad om Afghanistanuppdragets faror. Och sa då Man blir oerhört imponerad av det arbete som utförs Vi är många som tänker på er Därmed talar de om sannolikhet för en stor del av svenska folket Som säkerligen skulle värdesätta den svenska insatsen ännu mer Om försvar och massmedia vore bättre på att informera om den Det nu genomförda besöket var i sammanhanget onekligen ett var Oavsett om initiativet kom från Kungahuset eller Försvarsmakten Klubben ska sägas att grundprinsessan Victoria genomgått en tre veckor lång militärutbildning medan Daniel Wessling gjort en tio månaders lång värdplikt vid numera nedlagda regimentet i 14 i Gävle. För övrigt med toppbetyg skriver alltså Tommy Hansson på sin blogg. Nu David, du har också någonting att komma här? Ja, i tidningen Östra Småland så står det i en rubrik Avhoppad moderat går till Sverigedemokraterna. Den publicerades 5 januari i år. Leif Gustafsson heter han och kan säga det att jag tror att väldigt många kommer att rösta på Sverigedemokraterna. För drygt ett år sedan lämnade han Moderaterna under buller och Bong. Nu har Leif Gustafsson gått med på att kandidera i årets kommunalval för sitt nya parti. Blir jag tillfrågad kandiderar jag, säger han. I slutet av 2008 lämnade Leif Gustafsson i Sinnerbo alla sina uppdrag för Moderaterna efter mer än 30 år som partimedlem fullmäktigeledamot och kommunstyrelseledamot i Högsby för partiets räkning och för en tid sedan så blev han medlem i Sverigedemokraterna vilket han förklarar på följande sätt Jag är lite besviken på mitt gamla parti och den borgerliga alliansen bland annat i försvarsfrågan Ett starkt svenskt försvar har alltid legat Moderaterna varmt om hjärtat men det första man gör när man kommer i regeringsställning är att i stort sett lägga ner det svenska försvaret och skicka svenska soldater utomlands man kan tycka vad man vill om andra länder och deras politiska system, men det är inte vår uppgift att ändra på det. Det är Sverige vi ska försvara. Och sen på frågan då, hur ser du på invandringspolitiken? Så säger han det att man ser bara i kommunbudgeten i Högsby vilket underskott det är på flyktingverksamheten. Det är inte invandrarna det är fel på, utan den invandringspolitik som bedrivs. Kommunen har skrivit ofördelaktiga avtal med Migrationsverket, därför går man med förlust. Och så får han frågan, hur vill du förändra flyktingpolitiken i Högsby kommun? Då svarar han att vi ska inte ta emot flyktingar om vi inte får garanti för, alla, för att alla kostnader täcks. Det är inte de övriga kommuninvånarna som ska drabbas. Och på frågan, hur ser du på mångkultur? Så säger han att vi är i Sverige nu och de som kommer hit måste acceptera de lagar och regler som finns här. Och att de måste acceptera vår kultur Helt enkelt Och det är inget konstigt i det Han får också frågan Tror du att folk kommer att bli förvånade nu När du har gått över till Sverigedemokraterna Så svarar han att jag vet inte Men det tror jag inte För det är väldigt många som har de här uppfattningarna När man träffar dem en och en Många kommer att rösta på Sverigedemokraterna Inte minst i Högsby kommun Det jäser i de djupa leden Svarar alltså Leif Gustafsson Nybliven Sverigedemokrat Ja, jag har fått från Ingersi Mattsson en kopia av ett öppet brev till Dagens Nyheters kulturredaktion Dan Jönsson Ämnet politikermantra yttrandefrihet görs till en spjutspets för, mot terrorn Och hon skriver så här Med anledning av er artikel på DN Kultur den 4 januari har jag nedanstående kommentarer ni skriver att mordförsöket på Västergård var ett attentat mot en man som utmanat miljontals troende muslimer med en dum teckning av deras profet som terrorist. Ni glömde att nämna att de värsta mohammed karikatyrerna inte tecknats av Västergård och aldrig publiceras i Jyllandsposten. De hade fabricerats av några danska muslimer i syfte att förvärra situationen. Västergårds och Jyllandspostens bilder av profeten ansågs tydligen inte tillräckligt provocerande. Det var den 28-årige libanon representanten för det muslimska trosamfundet i Danmark Ahmed Akari, som organiserade protesterna mot Jyllandposten i den muslimska världen. Akari och hans delegation hade med sig dessa egenfabricerade karikatyrer när de besökte Mellanöstern bland annat Beirut och Kairo i december 2006 i akt och mening att piska upp hatstämningen mot Danmark. En av dessa provokativa bilder som aldrig publiceras i Danmark föreställde Muhammed bedrivande otukt med en hund En annan föreställde profeten iklädd grisnäsa, grisöron och helskägg Karikatyren var en förvanskning av en bild som ursprungligen föreställde den franske EU-kommissionären Jacques Barrot. Bilden hade publicerats i samband med att Barrot deltog i en grisgrymtningstävling under en jordbruksuppställning i sur rubes i södra Frankrike Bilden var alltså inte avsedd att häckla profeten, men passade Akari i hans sammanhang som hand i handske. I en artikel i DN den 22 september konstaterade Natan Slasher att tidningarna svällde av högstämda debatter om yttrandefrihetens gränser, men de undanhöll sina läsare underlaget för egen bedömning. Därför vet mycket få personer hos oss, och så gott som ingen i er att de värsta Mohammed-karikaturerna aldrig publicerades i Jyllandsposten. De fabricerades av danska muslimer som anstiftade skandalen. Denna bluff kan förmodligen bortförklaras med att den var ett utslag av takia det vill säga muslimernas urgarna rätt att ljuga om det gynnar islam eller de själva och deras syften och av iham rätten att svindla och luras. En liten kuriositet i sammanhanget samtliga danska teckningar hade redan den 17 oktober 2005 trycks i den egyptiska tidningen El Fakir, det vill säga två månader innan Ahmed Akars delegation besökte Cairo, utan att publiceringen vållat någon som helst reaktion. En mindre hade publiceringen lett till upplopp, hotelser och våld i form av ambassadbränningar med mera. Den muslimska kränkhetskulturen er artikel som urskiljningslöst stöder den muslimska kränkhetskulturen är ett lysande exempel på hur du kan låta när politisk korrekthet löper amok. Mordförsöket på Västergård var ett attentat mot en man som utmanat miljontals troende muslimer. När muslimerna talar om en ena en de andra sårat deras känslor och liknande uttalande tyder detta på att de inte kan hantera och kontrollera sina religiösa känslor vilket kristna västerlänjar förväntas göra. Professorn i praktisk filosofi, Per Bowne, har på Svenska Dagbladets brännpunkt under rubriken Religiöst tabu får kränkas, konstaterat att yttrandefrihetens fiender vill göra sitt budskap mer lättsmält genom att presentera det som en vädjan om hänsyn. Genom att framställa sig själva som offer lyckas således islamister förvånansvärt ofta få debatten att handla om hur kränkta de är och inte om deras egen intolerans. Per Barnes-analys i Svenska Dagbladet den 2 mars 2006 klargör vad det de facto handlar om. Det handlar om fanatiska grupper i västländerna och om islamitiska regeringar i Mellanöstern som utnyttjar teckningarna för att ta kontroll över dagordningen och stärka sina positioner. I en insändare i Jyllandsposten den 11 februari 2006 kunde man läsa Aldrig har så många varit så hypersensibla över samma sak på samma gång, över en så stor yta. Tolv teckningar har försatt de obligatoriska 1,3 miljarderna muslimer i ett tillstånd av djupkränkning och en känsla av att vara sårade och förrättade. Världens största blöjbarn, skriver här, eller rättare sagt det man kunde läsa i Hygulandsposten, är åter färd med att gnälla och skrika sig fram till allas uppmärksamhet. Eller som professor Baum skrivit ska skadavbolaget i juni 2006 under rubriken "Det spåter förändras knappast av dialog. Vi behöver inte skämmas som fundamentalister känner sig marginaliserade. I ett fritt samhälle bör de vara marginaliserade. Vi bör däremot skämmas över den menlöshetens relativism som gör gällande att bara för att någon givits en religiös eller kulturell etikett så förtjänar de automatiskt vår respekt. Terrorism och mord är inte angrepp på det öppna samhället. Ni är kritisk mot uppfattningen att den blodiga terrorn och mord och mordförsök på västerlänningar är ett angrepp på demokratin. Varje gång jag hör en politiker dra den om ett angrepp på det öppna samhället förstärks intrycket av att de politiska ledarna i väst egentligen behöver terror. Ja, att terrorn i själva verket blivit den yttersta grunden för deras demokratiska legitimitet. En fiende bild att hålla upp för att dölja brist på politiska visioner. När yttrandefriheten görs till en spjutspets i kriget mot terrorn förflyttar vi oss varje gång ännu en centimeter mot en punkt där det till slut blir omöjligt att försvara. Jag vill som en motvikt till er märkliga uppfattning om demokrati och yttrandefrihet citera den danske muslimske politikern Nasser Kader som i samband med muhammedteckningarna i berländska tiderna konstaterade vi kan inte som muslimer diktera att icke-muslimer ska upprätthålla det påstådda förbudet mot att avbilda profeten. Lika lite som islams dietregler gäller icke-muslimer, gäller bildförbudet icke-muslimer. Varför fördömer vi inte Saudiarabiens himmelskriande avsaknad demokrati? Varför tillmed religiösa kränkningar större vikt än demokratiska kränkningar? Eller som den franske 1600-talsförfattaren, filosofen och vetenskapsmannen Blaise Pascal, uttryckte det i ett eller annat religiös sammanhang. Ni kräver i våra principers namn de rättigheter som ni i era principers namn förvägrar oss. Och så avslutar Inger i Mattsson på det här sättet. Avslutningsvis vill jag påminna om Salman Rushdys varning för några år sedan. Om 25 år kommer vi att undra varför vi toleransens och acceptansens namn bakband våra händer... –blottade våra strupar och gav upp det västerländska samhället. Ja, då är det dags för ytterligare en pausmelodi. Och det är även denna gång med Elvis. Ja, nu lyssnar vi till Radio SD. Det var alltså Elvis med Worden Hart. David, du har hittat en intressant artikel på SD Kurins hemsida. Säger jag. Ja, rubriken är Debatt mellan Sverige demokraterna och Miljöpartiet den 14 januari. Och det är skrivet av Björn Söder. Och Björn skriver så här att den 14 januari möts undertecknad och regionrådet Anders Åkesson, miljöpartist, i en debatt som inleder valrörelsen i Skåne. Det blir en debatt som handlar om kultur, kollektivtrafik, jämställdhet och personalpolitik i Region Skåne. Han går på sin blogg den 2 januari ut med att hans syfte med debatten är att tydliggöra Sverigedemokraternas politik och citat på det sättet öka förståelsen hos medborgarna att Sverigedemokraterna för en politik som inte bara hyser främlingsfientliga politiska ambitioner utan också vill medverka till ett totalt sämre samhälle på alla områden. Slut, citat. Jag tycker det är bra att Anders Åkesson vill tydliggöra vår politik och öka förståelsen hos medborgarna. Då kommer det också framgå hur bra och rättvis Sverigedemokraternas politik är till skillnad från Miljöpartiets. Det enda förslag av betydelse som Miljöpartiet fått igenom denna mandatperiod när de satte sig i borgarnas knä är att tilldela privilegier, avgiftsfri sjuk- och tandvård till människor som uppehåller sig olagligen i landet. Anders Åkesson tycker också i sitt blogginlägg att det är anmärkningsvärt att vi Sverigedemokrater la i stort sett samma budgetförslag 2010 som 2009. Han skriver citat Ett exempel på detta är deras agerande vid senaste regionfullmäktige som avhandlade budget 2010 för Region Skåne. Så var deras budgettext näst intill totalt identisk med deras budgetförslag för 2009. Slutcitat. För en miljöpartist som hoppar mellan olika majoriteter oavsett färg 2002-2006 satt man i majoriteten tillsammans med Socialdemokraterna av vänstern och nu sitter man i majoriteten tillsammans med den borgerliga alliansen så må det te sig anmärkningsvärt att hålla en rak och tydlig linje i politiken och stå upp för en politik som inte skiftar färg från år till år. Jag anser inte det vara anmärkningsvärt utan istället en självklarhet om man för en seriös politik. Men det är kanske inte det som Miljöpartiet är direkt kända för att föra, eller hur? Sverigedemokraterna har under sin första mandatperiod i regionpolitiken utvecklat sin politik inom samtliga områden och har idag en seriös landstings- och regionpolitik. Detta har vi också, trots hans påstående om att vi har en strategi om att inte redovisa vår politik öppet, presenterat klart och tydligt inför medborgarna i samband med budgetdebatterna. Våra politiska motståndares avsaknad på seriösa motargument till våra förslag bekräftar också detta. Det är dock inte ofta man hör miljöpartister uppe i regionfullmäktiges talarstol såvida det inte handlar om frågor inom miljöområdet. Det verkar istället vara bekvämt för Anders Åkesson och hans partikollegor att sätta sig i majoriteternas knän oavsett politisk färg för att glida med och slippa agera i övriga frågor. Främst slippa presentera eget budgetförslag. Att ge personer som vistas olagligt i landet avgiftsfri sjuk- och tandvård är undantaget denna mandatperiod. Det var faktiskt Miljöpartiet som stod bakom detta förslag som fick bifall från alla andra partier utom Sverigedemokraterna. Vi Sverigedemokrater för nämligen istället en rättvis politik som står upp för svenska folkets intressen. Jag ser verkligen fram emot debatten mot Anders Åkesson. Han ska i alla fall ha heder av att han ställer upp i en debatt mot oss. Försom Socialdemokraterna Andreas Schönström som föreläste om hur Socialdemokraterna ska förhålla sig till Sverigedemokraterna i sju år runt om i södra Sverige både för partiet och för fackföreningar uttryckte det då i Sydsvenska Tagladet den 29 december 2009 ställde frågan om vad risken är med att ta debatten med SD. Citat att vi förlorar en debatt som ändå aldrig går att vinna. slutcitat Debatten hålls den 14 januari klockan 18.30 på Regionsmuseet i Kristianstad och är öppen för allmänheten. Välkommen, säger Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare. Ja, jag tänkte ta lite om de sänkta pensionerna. Det var så, I metro igår står så här, PRO kritiserar sänkt pension. Pensionerna sänks med 3% i år och nedgången fortsätter de kommande åren. Det är en helt ohållbar situation ser per PROs ordförande. Och jag tror även han var i SVT gårdagen. Och då har jag, jag vet inte hur det kommer sig att jag fått det, men på en e, min e-post har jag fått eh, någonting det står till sista andetaget. Och det är ett provokativt, icke-korrekt inlägg från en som kallar sig Janne. Och jag tänkte ta några eh, ja, valda delar här. Igår kom beskedet som vi alla gått och längtat efter. Våra pensioner ska sänkas år 2010. Hurra! Och 24 timmar senare kom ytterligare glädjebesked. Våra pensioner ska sänkas även år 2011-2012. Som fel till sänkningen angavs den finansiella krisen. Han skriver vidare så här, det är ju skönt att regeringen nu äntligen tar sig an detta enorma problem av överkonsumtion och lyxleverna som fattigpensionärerna kunnat ägna sig åt helt utan restriktioner. Han fortsätter sedan lite längre ner. Och eftersom sjukvården nu har mycket viktiga saker att ägna sig åt. Apatiska barn, multiresistenta bakterier samt många andra obotliga, importerade och berikande trevligheter. Så myndigheten nu beslutar att svårt sjuka människor äntligen ska ut i arbete och inte ligga och dras i respiratorn längre. Och de som är förlata att gräva ska hedan efter få kila mun i ensamhet från det allt för tidsödande för att sitta vid dödsbädden. Resurserna ska hedan efter uteslutande satsas på den allena rådande och numera helgonförklarade mångkulturen. Ja, jag vill påpeka att det här väl får anses som vara ordentligt provokativt. Men jag vill ändå säga att det finns en, en kärna i det här. Och det är det att våra resurser räcker alltså inte både till massinvandring och till anständiga pensioner. Och det är ett val som man får göra när man går och röstar. Röstar man på Sverigedemokraterna, röstar man för ökade pensioner. Röstar man på något av de andra, nu med riksdagspartierna. Då röstar man ju för mångkultur. Och det finns en liten teckning här. Jag vet inte vem som står bakom den. Det är någon, kanske en pensionär, som... Säger 600 kronor för lite soppa. Och som svar från kyparen. Ja vi har ett samarbete med socialförvaltningen. Så ni får betala för familjen till höger med. Och där sitter då fem stycken. Citattecken då flyktingar. Ja Björn har också reagerat på det här med sänkta pensioner. Han skriver sänkta pensioner för 1,8 miljoner pensionärer men ökade bidrag till så kallade flyktingar. Ja David börjar närma oss slutet men du har i alla fall någonting om TV4 här. Ja Sverigedemokraterna kommer att köpa reklam i TV4. Det var så att i mellandagarna nu så tecknade Sverigedemokraterna ett standardavtal på 1,4 miljoner kronor. Det stod i tidningen Resumé den 4 januari. Och inom en månad så ska, ska Sverigedemokraterna ha klart med en reklambyrå är det tänkt och eh, Sverigedemokraternas presssekreterare Erik Ankrist säger det att för det standardpaket som vi köper så har vi fått en garanti att nå en miljon människor genom den här reklamsnutten då i TV4. Eh, vi har också haft långt gångna diskussioner med en av Sveriges mest etablerade reklambyråer för just produktionen av den här reklamsnutten. Eh, de valde dock att eh, det skulle påverka relationen negativt med övriga kunder så de valde att hoppa av i slutänden. Eh, Erik Andrqvist beklagar detta beslut Han vill inte avslöja vilken byrå det rör sig om eh, Men det, vi inleder i alla fall nu förhandlingar med tre mindre byråer En svensk, en dansk och en estnisk Och inom en månad så hoppas vi ha ett färdigt avtal eh, Inför lanseringen av TV4-reklamen så räknar Sverigedemokraterna med att köra den här filmen på internet hela sommaren men Erik Anquist lägger dock in en brasklapp. Om vi anser att reklamfilmen har ett stort överraskningsvärde så väntar vi med webben tills filmen har haft premiär i TV4. Så det kan alltså vara värt att i slutet av sommaren, augusti, september, någonting, hålla ögonen öppna för Sverigedemokratisk reklamfilm i TV4. Ja, och innan vi slutar så tänkte jag ta en notis från början på december. En som jag hittade i DN. Det står politisk boykott i åringen över. Vänsterboykotten av fullmäktige i åringen i Värmland är över. En centerpartist tyckte Socialdemokraterna var värre än Sverigedemokraterna och att de utplånade hela bygder. Ilskan bland Socialdemokraterna blev stor. De krävde en ursäkt. och När den uteblev beslöt S och V att utebli från kommunfullmäktige andra sammanträden. På onsdagen kom så, ursäkten, uppger tidningen. De är alltså inte värre än Sverigedemokraterna. Så sa alltså. Ja, och sen så har jag en... Jag brukar ju berömma Lindström här, Hans Lindström. Och ta några lindströmare lite då och då. Men den här är nog tämligen smaklös, vill jag påstå. Den har rubriken om Jimmy skulle dö. Och jag utgår från att här avses vår partiledare. Jimmy Åkesson. Då kommer Jimmy till pensionat Perleporten Och vem väntar där som säger Välkommen till himlen Jimmy Jimmy uttade, herre herregud Jo, vem väntar där? Jo, det är en muslim Åtminstone han är klädd som sådan Så att med det så får vi väl David och jag tacka för idag Och önska på återhörande Tack ska ni ha, hej då hej.